İlhamdülillahi Rabbilə almin Və salatu və salamu alə əşraf ləmdiyyəl-müsləmin Səqədə müxəmmədə mələ, əliyyəl-əsabi əşmələm Məli Səlamu aleyhəm, əmqələ və rəqədə Məli, biz Dərkçimiz İslamdan çıxarılan onlara məsələdən danışırıq Və bu, mühüm məsələdir Çünki Müsləman İslamda qalmağa da rahat deyil İslamda qalmaq üçün gələk müəyyən bir məsələləri bilməlidir ki, onlara düşməyə. Bu kitab bizə göstərir necə İslamda qala bilərsən, hansı sözləri işlətən, İslamdan çıxa bilərsən, hansı sözləri işlətən, İslamdan çıxməyə bilərsən. Və kitab baxmayaraq, balacaqdır, və çoxlu çoxluq Və biz dördüncü məsələdə idik, yansı ki, Şeyh Raxməqullah, deməli e, o hökum məsələsini toxundu və bildirdi ki kim Allahın hökmü yox, başqa hökmü üstün saysa və ya daha məsləhətli saysa o kafirdir və həmçinin şeyx orada tağut sözünü işlətdi, yəni tağut və bildiyi tağut nədir hə, və tağutun növləri var. Hətə biz gördük ki, sələf tağutu həmçinin böyük günah sahibləri üçün də işlədiblər. Bəzi günahlar üçün. Onu göstərir ki, tağut kəlməsi heç də kafir deyil. Baxır, kimi işlənir, neçə işlənir. Böyük günah kimdə də mənasını verə bilər, kafir kimi də mənasını verə bilər. Sadəcə, dəqiqləşdirmək lazımdır. Və sonra dedi ki, bəş, ümumiyyətlə, bu məsələ, Allahın hükümünə hükmü verməmək, o da böyük məsələlərdəndir, çox hükmü Allahındır, Allah daha bizi yaxşı bilir, nə hükmü o xərq edib, təbii ki, xərq edən özü bilər məxluğu nəyə lazımdır, ehtiyacı. Və Allahın hükmü elədir ki, dəyişilməzdir və hər bir zamana və hər bir yeri münasibdir. Amma başqa hökmlərdə bu xüsusiyyət yoxdur. Bu xüsusiyyət yoxdur. Ona görə Şeyh Rahim Allah bu məsələni gətirir ki, İslamdan çıxarda. Yəni, İslamdan çıxarda bilər. Günək belə belə bu bəzi məsələlər bu 10 dənə gətirdiyi şeyhin məsələlərində heç də hamısı eləyən kimi kafir olmur insan. Bəzilə kafir olur, dərhal baxmayaraq, halal görsə, halad görməsə bəzilə isə qeyd lazımdır şərə, təfsilata girmək lazımdır o da biz əhlüsün növacımə olmanızıq, əqidəmizi görür minhəcimizi görür məcburuq yoxsa bu getirib başqa şeylər çıxardır nəinki hər tərəfli hər tərəfli Və dedi ki, hökm Allahındır, onda şək yoxdur. Və dedi ki, nə vaxtı insan küfr sayılə bilər, kafird ola bilər. Əgər desə ki, kim başqa hökm? Allahın hökmü kimidir? Birdir, bayaq üstündür. Və ya və ya Allahın hökmünə uyğun deyil. Uyğun deyil. Təbi ki, o küfr edib, küfr eliyib, hələ kafir deyil yana. Kafir vaxt olur? Əgər hükət qalxandan sonra, bəyan onlardan sonra, ondan sonra da o bil, ayın onlardan sonra ona ki, belədir, belədir, bu olmaz. Allahındır. Ondan sonra əgər israrla eləsə, artıq hökum olur onu kafir. O belə qaydana, əhlüsünə bizi, yəni, öyrə deyib, təlim verib və dedik ki, 5-44-də əsas ayələrdən biridir bu məsələdə. Bu ayə baxmayaraq, xristiyanlar səbəb olub, nazir olmağında əhli kitab Daha doğrusu, yaxudilər. Lakin, hökum ümumidir. Çünki, Quranda qayda var. İbrət ləfsin xüsusiliyində yox, ümumiliyindədir. Yəni, olub ilər ayələr hansısa bir xüsusi qom üçün deyilir bu. Xüsususus tayfa çox, xüsususus zaman çox. Amma ibrət ləfsin xüsusiliyində yox, ümumiliyindədir. Yəni, ümumiyyən, kim belə eləsə, o da aiddi bayə. Aydındır bəli inşallah subhan ki bu ayəda hamı daxildir hətta xətt çəkən uşaqlar arasında oyun oynayan o xət çəkən də deyən şeyxülislam deyir bu sahabelərin ümumən rəyi idi və ə, həmçinin deyir baxmır hansı məsələ olsa olsun 100 dənə hökmü dəyişsə üçdün saysa məsələn və ya bir dənə üçdün saysa fərqi yoxdur. İnsan baxmır hökmün sayına, baxır əməlinə, hökmün hansı hökmü şey edir. Əgər hansısa bir hökmün bir dənəsi düş tutsa və ya Allahın hökmünün üstündən üçdün saysa, daha hikməti saysa o küfrlüb, lakin bəyanından sonra yer belə olsa yenə o kafirdir. Bax, bu Əli Sünunova Cəmanın Mənə həcədə yolu belə deyib, alimlər, ona görə məmunun yanına gələndə xavariclərdən biri o ayəni gətirir, 544-i, məmun da onu deyir ki, sən ispat eləyə bilərsən ki, bu ayə icmadır, Qurandan ayədir bu, xavaricə deyir. Deyir, həlbəttə, hamı sahabələrdən bu gəlib, hamı oxuyub bu ayəni bu yerdə deb elə isə bilgi həmçinin bunu təfsirində də icmadır elə isə bilgi ilə ki bunu təfsirində də ki burada qəst olunan böyük günah deyil, o da icmadır yəni bizə müxalif olanlar bu məsələdə nədir ki xalarişlər olub onlar müəngən götürüb tətbiq edirət və tətbiq edirət kimi Əli Talibə Osman Radiyalanıya Hansı ki, sağlığında cənnətlə və Lakin, e, bəzi müşkül məsələlər var. O da əhl-i içində bu məsələdə. Bəziləri əhl-i sünnədən, onlar götürürürək bu məsələ əsas və bu məsələdə təfsilat verməyiblər. Mütləqən təkfir ediblər bu ayinən. Mütləqən təfsilatsız. Hət də danışılanda da fikir ki, söhbəti aparılan mütləq təkfirə, təfsilatı gedmirlər. Çünki təfsilata getsələr, məcburla belə desinlər. Amma bu məsələ təfsilata ehtiyac var. Çünki sələflərdən bəzi ləhətdə deyib ki, bu barədə ki, təfsilata gedməyən, mütləq götürən bu ayənin bir dəni xəvar olub. Aqındırıq və kifayət qədər bu təfsilatı hamı deyib demək olar hətta ləzindən özü də ləzindən özü də burada ə, şeyx Ebin Baza sual verirlər məsələn birini oxuyaq deyir ki, kim Allahın hükmü ilə hükm verməsə o müsəlməndir ya kafirdir və kafirdirsə böyük küfürdür və əgər ələtisə, ondan əməllər qabuldur, yoxsa yox, Şəxınbazı sual verdi. Şəxınbaz deyir, Allah spantara buyurub, kim onların hökmünü hökm vermirsə, onlar kafirdir, kim onların hökmünü hökm vermirsə, onlar zalimdir, kim onların hökmünü hökm vermirsə, onlar fasıqdir. Lakin, lakin, əgər halal yorsa və ehtiqat eləsə, onun caizliyin, bu, böyük küfürdür. Bu, böyük zülümdür və bu, böyük fiskdir, hansı ki, millətdən çıxardır. Yox, əgər dünya mə məqsədlərinə görə, rüşvətə görə və ya başqa məqsədlə eləsə, lakin bilir ki, bu haramdır. Etiqanında budur ki, halal görmür, sadəcə haram görür. O, böyük günah sahibidir. Bu, kiçik küfürdür, yəni böyük günah. Bu, kiçik fiskidir. Bu, kiçik zülümdir. Bu, bu millətdən çıxanır. Necə ki, el məhli Bu ayənin təfsirinlərini də qeyd ediblər. Sonra Şəx bin Baz deyir ki, Allahın hökümünə höküm verməyən dörd dənə haldan çıxa bilmir bayraq. Dörd dənə haldan, dörd dənə vəziyyətdən. Ya desə ki, bu qeyri-höküm əfzəl Allahın hökmündən kafirdir, böyük höfirdir desə ki, ikinci alı bununla da caizdi o da küfürdür, böyük küfür üçüncü al hətta desə ki düzdür Allahın şərihəti əfsəldir lakin bununla da caizdi, o da küfürdür lakin desə ki bilsə ki, bəli, başqa ökümə əməcə boş saydı Bu gün də əl sadəcə Şəhriyar türk məxşəldir, lakin bu məsələ vələ yüngül baxır. Yüngül baxar. Və ya dünya haqqsalların birinə görə nə səyləsə, ona görə eləsə, o kiçik küfrdanc kimi millətdən çıxdırmır. O böyük günahçı sahiblərinə sayılır. Hə, üçü çıxardı, birdən oldu. Hə, Biri yox. Yəni Şəh bin Bas Rahimə Allah, bu, dörd halı gətirir. Yəni, hökm verməyən, Allahın hökmü ilə dörd dənə halıdan, yəni, birində çıxınır, üçündə çıxa bilər. Bu daimə və davam edəsə, ya bir, iki, çok... e, o? yoxdur. Fərqi yoxdur. Tutaq ki, bir dəfə eləsə və ya yüz dəfə eləsə, birdən daim eləyir. Məsələn, götürüb hansıq qanunu eləyir. Necə, məsələn, indikilər. Yenə, Yəni, alimlərdən soruşublar ki, bu, indikilərə aiddir, bilər fərqi yoxdur. Yəni, ne üçün? O dəlillər ki, var, nəsə, xas eləməyib ki, məsələ. Aydındır, xas eləməyib ki, məsələ. Hansısa bir, yəni, fasqiqə aiddir, məsələ, zalima aiddir və s. Bu, höküm məsələləri həssas məsələlərdir, onun görə diqqət, dəqini istəyir. Həmsəyində bu problem nədədir? Məsələn, bəzilə bu məsələ Demək istəyir ki, indiklərə aid deyil, o da getirib nəyə çıxardıq? İtaatsizliyə. Yəni, demək istəyir ki, heç bir şey tabu olma. İtaatsizliyə. Bu da getirir, sonra problemlərə çıxardır. Çünki kafirin hökmü artıq başqadır. Sonra bəziləri, onlar bəlkə özləri deyirlər ki, yo, yo, biz demirik hakimiyyə qarşı çıxmaq Amma görürsən, olur qruplar var, onlar bunlardan istifadə edir, götər aparır, hansı şeydə istifadə edir, ya döyük bölgələrinə və ya qəsələn hakimdə qarşı nəyəsə aparmağa istifadə edir və boynu qorur ki, sən çıxmasa, onun kafir olacaqsən, özün. Bak, bu problemlər var. Yəni, heç də məsələ əlim bundan qutarmayıb. Yəni. Ona görə qədəşdər bu məsələdə bir az diqqətli olmalıdır. Mənədilə ki, bu bir dənə hakim aid deyil. Hər bir hakim aiddir. Hakim evdədir, sən isən hakim. Hamıza aiddir. Əgər bir məsələ Görüşək, bəli, hə. Lakin sadəcə görməyimiz kifayət Gələk, ola bilər bilməyək. O, belə adam bilməsə, nə qədər məsələlər var, bilmirlər, cəmalət eləyirlər. Dəyi bilmirlər. Yəni təlimə ehtiyacları var. Bax mara, məsələn, Saudiya da şəriət qanun, şəriətdir kitabosuyla. Plan düşdürəklər kitabosuyla, Qurandır. Məktəb başlayır 1-ci sinifdən, toyiddən gedir onun cu sinifə qədər və sandıq olur nəcisə 11, -di, 11 illik idi mənim necədir? Məcidlər vəsiyyə Allahçı görsən yenə orada cəmiyyətdə, o cəmiyyətdə elə var çoxsu bilmir heç Və təsəvvür belə cəmiyyətdə. Hansı ki məktəblərdə heç yoxdur. Əksinə bəzi dərs kitablarında yazılır ki, İsa lan oğludur və sair. Təsəvvür belə cəmiyyətdə necə? görə Biraz məsələləri geniş baxmaq lazımdır, dar çərçivədən yox Yaşadığın yer Vəziyyəti nəzərə almaq lazımdır Cəmahtə halam Ona görə o mara bir xatda Bələ bəzi vətdədə gəlib ki Əli kəsməyə hökmün saxlamışdı Mühəqqəti Aclıq idi, uğurluq çoxalmışdı Məcbur idi bəziləri O deməkdir ki, istəmir Allahjuna qarşılıq yox. Ayın qardaşlar. Sonra deməli Şeyx buyurur ki, rahimehullah rahmeten vasi'a. Qolun munsennif el-hamis men abghadu shay'an mimma ja'a Rasul sallallahu alayhi və sallam və law amila bihi kafar. Kim peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam nə isə Lab, əməl eləsə, baxmayara, kafir olur, fikir beləsən. Çünki xoşlamağın əksi məhəbbətdir, sevmək. Və sevmək də ləyəli həllallarının şərtlərindəndir. Ona görə, bab, bunlar, fikir beləsən, xoşlamasa, əməl eləsə, belə, əməl eləsə, belə fayda vermeyecək. Hər bir əməl, sünnədə gəldi, nəsədə? nə ki sünnə, Hətcə, Allahın kəlamında da. Hər bir əməl nə edilir, hamısı şəhətdir ki, məhəbbət olmalıdır. Sevgi olmalıdır. Bu, ləliyanın şəhətlərindədir. Əks halda, fayda vermeyecək, ə, küfür etmiş olur. Hətta əməl nəsə belə. Məsələn, biri hicab taxı qadını, lakin istəmir, xoşlamır bunu. Bu, küfür etmiş olur. Baxmaq, əməl edir. Və ya biri, Saqqal saxlayır, xoşlamır. Aydındır. Lakin edir bunu, düzbələ misal azdır, amma hicaba ol olar. Qadınlar bəzilə var ki, məcburə qeyirlər. Olmaz. Bəzən görsən, əllər problemləri çıxır bu məsələdə, öz yollaşıdan. Olmaz. O qadın ki, bağlanmır, birinci Allah ası olur, ikinci əllinə. İki tərəflə günah qazanır. Ha, burada şeyh deyir ki, Rahim Allah kim qəzəb eləsə, yəni sevməsə və hətta əməl belə Peyğəmbər sağlısı nəsi gəlibsə Allah var əsuslu əmrin Buna dəlil nə deyir? Buna dəlillər Allah subhanətələ ayədə bəcə aləyədə Onlar ki, Allahın nazil etdiyi ilə iqra etdilər, istəmədilər, sevmədilər Allah subhanətələ Allahın əməlləri batıl etdi. Ona görə dedik ki, la lələhən şəhətlərindəndir. Allah səbələtlə buyurur, və min ənnəsi mən yəddəxidu, min dun illəhi əndərdən yuhibbunahum qəxubbilləh. Bu ayda Allah səbələtlə buyurur, insanların da bəzi ləvar idi ki, Allahdan qeyrisinlər, nitləri, şirki, şərq qoşduqlarını Allah sevdikləri kimi sevələr. Lakin şahid burada nə deyir? Şeyh Abdurrahman ibnə Həsən deyir ki, onlar hələm, Allahı sevə-sevə sadəcə başqalarını da bir seviblər, ona görə kafir olublar. Və təsəvvürlə kim sevməsə. Bunlar sevə-sevə Allahı sevə-sevə başqasın da şirki sevdiklərini görə kafir olublar. Və təsəvvürlə Kim sevməsə hələ? Allah subhanahu anə əmirlərin. Olaq pis Allah, tə, təbii ki. Yəyə Allah subhanahu əmrini sevməsəm. Və həmçinin bu münafiqlərin sifətindəndir. Bu məsələ. Allah subhanahu anə əmirlərək, Allah subhanahu anə əmirlərək, və lə yətunə saləyətə illə və həm və lə yunfiquna illə və həm kərihun. Münafiqlərin budur ki, Onlar namaza qalxdıqdılar la, ha. Tənbərliklə qalxardılar, istəməyə istəməyə, sevməyə sevməyə. Və infaq edəndə də Allah Subhanahu verəndə də ikrahla verədillər, istəməyə istəməyə, sevmirdilər. Nəbi cümləflər, lakin əlaqəsi var. Və lakin burada ikrah sözü, qardaşlar, sevməmək var təbiik ikrah. Sevinmək, istəməmək, təbii Var Bu təbii İqra çıxarmır dindən insanı Təbii Amma təbii olmayan, hansı ki məs Məhz əmirə görə Bu əmir xoşuma gəlmədiyinə görə ikra edirsə, o çıxardır dindən Yaxşı, fərqləndir və ne üçün Məsələn Birinci nədir əlaməti Hansı ki, bu iqra hamısında olub Elə bilər Yəni qalbə məmlərdəndir. Bu məsələn ağırlığa, çətinliyə dönür, yəni buna. Məsələn birdən bir şey uzaqdır, məsələn getmək istəmirsiniz ikralısan. Ayındır. Və ya məsələn məscidə getməyə ikralısan, getsə uzaqdır. Ona görə ağır da ona görə. Bunu necə deyilir? Çünki şəriət bölüb bunları. buna misal məsəl Allah Subhanahu buyurur: Kutubaleikumul qital Allah Subhanahu ta'ala döyüşü cihadı fərz etdi. Və siz onu istəmirsinizsə, ikra ikrah edirsiz. Kurhun lakum. Təbiiydi. Gəlmədi ki, səmədiyinizdə kafir oldunuz. Var təbii, var təbii olmayan. Kəri ayraq bunu. Çünki kim kim şeyxinin sözünün cümləsini götürsə, yani ikrah olmaz, qutardı. Yox. Elə ikrah var ki, o ağırlığa çətinləyib bilir, varmıza zəifdir, döyüşə bilməyir. Qedmək istəmir. İqra ilə, yəni qəlb istəmir. O demə deyək, şəriyyəti istəmir. Aydın deyək, o Amma ikinci isə, ikinci isə, o məsələn, Allahusmaq əmrinə, məsələn, istəmiyə, iqra ilə. Məsələn, hansı ki, elm çatandan sonra, Elim çatandan sonra iqrali istəməyəli yeməyi. Bu çıxardır, bu küfürdür, qorxuludur. Birinci isə eyb olsa da o çıxatmır. Aydındır, o küfür deyil. Yəni, bir burada bu incəliyi gerək ayrasan. Aydın, qardaşlar, necə qurtub, raxım Allah, Deyir ki, Qurtubi Cihad ist, Yəni Nə üçün iqrah kimi adlandı? Kur'han adlandı? Çünki orada mal, pul çıxarma lazımdır. Orada vətəndən ayrılırsan Öz əhlindən ayrılırsan əhl-i beytindən Və insanın təbiyyətində var ki, istəmir. Həmçinin e, orada çətinlik var, yaralanma var və s. Və, və əzaları itirmək var, ölüm var. Və ona görə bu ürək, qəlb biraz yəni çəkmir tam. Xüsusən də birinci hallarda. O deməyə dəyil də ki, bu ikra Allahın fərz, cadi fərzd etdiyinə görə ikra deyib yox. Sadəcə gələndə münasibət cadi quşquranlardan. Görsən quşqur, quşur deyəsən, gəl gələk. Onda deyir, var. Gələm sağ." Ona görə var bəziləri, ancaq ki, diddilər, getdilər, reqlam demədilər özləri. Aynında Allah spantala, indi ölü bilək üçün günahlarına ola. Allah şəhətlərdən qabar etsin. Ancaq o qalsın, ələm, düz idi, yosuq, Allah bilir. Çünki hal-hazırda cihat hamının fardulə indi öl. Fardul kifayə idi, gediblər, Ona görə indi dövlət qalışın qırağı valideynlərlə gələk icaz almalı idilər. Yəni öl valideynlərinin üzrünə ağ öl bilər. Allah bilir. O qiyamət günü o sorusal olacaq. Yəni, yəni balaca məsələ deyil. Həmçinin borcu var idisa borcu da bağışlanmır. Yəni insan haqqları bağışlanmır. Allah öz haqqını bağışlayır ona mücahidə. Əgər Allah adı yüksək tutması ölübsə. Amma insanlığa bağışlanmır. Yəni, borçlu. Laf fardul endə də Laf fardul endə də o məsələ qalır onda. O məsələ qalır. İnsanqlar qalır. Ona görə, insan haqqlarının geri tələssəsən həmşə ödəməyə. Yəni, şəriyyət növşəliyə. Azə bir dənə, balacı sahabilərdən biri Fəhəm var, salsın 1 risalənin 1 vaxtlarında cənazənin qılandı, soruşurdu. Borcu var, yoxsa, yox? Borc məsələ hasan dövr. Biz deyiriz, ya halvayı döndərmişik. Görürsən, bəzilər, qardaşlar hətta atırlar artıq. Dönüb halvaya. Fəhəm var, salsın soruşardı. Birinin borcu var, çeydilər, yox, onda qılırdı. Çeydilər, hə? Başqası qılardı. Ona görə, sabırlərdən biri vəfat... İşte bir neçə dinarə qalmışdı, bir neçə, yəni bizim dindən çox da pul deyildi. Qəmələr çoxdur diyəndə ki, borcu var, dedilər həm filan qədər. Sabirlərdən biridir ki, mən zamin diyara verəcəm onu pulum. Qıl ya Resulallah. Dedi, diyarə sən, dedi, qıldı, qıldı. Sabahçı gün soruşdu ki, verdin, dedi, yox, verməm ki, şey mənəm. O gün soruşdu ki, verdin, dedi, sabitə fikirlənir də, yəni, az da o yara da. Sonra üçüncü gün soruşanda dedi ki, hə, ind ətib başını solmağa. Hə indi əti başını solmağa. Ha hə, ona görə bəzi qardaşlar buna halva kimi baxır. Halva deyil. Halva yemək asan da ondan. daha doğrusu halva yemək o halva də yox. O doğrudan təhlükəlidir. Hər dəqiqə ölə bilərsən. Bax xüsusən də burada nəyə ki borcdan danışırıq biz? İnsan haqqları. Ona görə də bəzi kimsə haqqına girməyə ehtiyatda ol ehtiyatda ol, çünki o bağışdan var Allah isə özə yaqqdan bağışlayır ha, deməli və həmsinin məsələn gəlib ki, məsələn istəməmək istəməmək o deməkdə şəriəti istəmir aydındır amma məsələn şəriəti istəməsə məsələn o hökmün o küfürdür, biz dedik də hə Məsələn var ki, məsələn deyir ki, əfsərdir, qəbul elə şərətə. Sadə belə də ürək istəmir də o əməlinə və. Məsələn, hədisdə də gəlib ki, təbiəti istəməməkdən. Məsələn, Abu Hurayra rəvətində deyir ki, ə, soyuq isbahıl vudu aləl məkane, yəni şəhtin nidə dastamaz almaq, daha səlavətlidir. Çünki həmişə biz rahatlıq axtarırıq axı. İsti su mə krandan çıxan verər. Və ya xoç O təbii deyil. O küfür deyil. Amma bilsə ki, məlum olandan sonra ki, bu Allah'ın hökmü deyil, bu məsələ yaxud ki, istəmir. A, bu nə deyil? İstəmirəm, bu nə əməlləmək? Bu nə hökm O küfür deyil. Məhidin deyil. bunu. Deməli, Şeyh Rahimovla bu məsələdə az danışır. Yəni, çox, hətta şərhçilər də bu məsələni çox şərh eləməyiblər. O da olabıq üçün Başqa şərhçilər çox danışıblar, lakin burada az danışır şeyh. Sonra deyir ki, rəhimullah, qolur Musa, nif, rəhimullah, altıncı məsələ İslamdan çıxardan. O da kim, Peyğəmbər s.ə.v-in dində gətirdiyi bir savaba və ya bir əmələ istiza eləsə və ya hansısa bir cezasını istiza eləsə, o küfür edir və dəlil də buna nədir? Allah səfara bülük qur Əbiləh və ayəti və rəsulü. Köntum təstəhce'un, la tətəcəru. Kəd kəfərtum bəzə imənəkum. Ayə dəlili budur ki, istiza eliyən dinlə kəfir olur. Və bu küfür fərq yoxdur, halaq görsə, halaq görməsə kəfirdir. Dinlə istizə aləmi olmaz. Göcə fərq yoxdur? Hə? Yox. Onda yox. Onun heç yoxdur. olur ki, saqqal var. Saqqal da, əgər amma şərhi var. Məsələn Şeyx Hüseyni deyir ki, biri azan verə, deyir, "Bu söyür bunu, azan verəni." O beləşdirmə lazım. Bu azan verəni söyür yoxsa azan deyən kəlmələrin? Əgər kəlmələri sözü kafirdir. Yox, əgər azan verəni söysə kafirdir. <gülüyor> Ona görə bir nəsə görsək məsələn Qəslin bilmək lazımdır Neçik məsələn qəbirlərə gedirlər ha? Eləsi var Gedib ondan istəyir Eləsi varsa gedib oradan istəyir Allaha Allahdan oradan istəyir Orada gör ki, yaxşı tutur da dualar Bu nə ilə gəlir Cahillərdən, bu da əsma isfətdə problemdir Yə Allahın eşitməyində Hansı ki, sən namaz qılayır, Allah subayə qandaşdır da, həddi yoxdur eşit deməyinin və görməyinin. Ha, bu deyil, yox. Bu gedir etikadına belə ki, ora, orada başqa da. Ora, ora Ona görə kim gedir oradan istəyirsə, bir dədə həli. Kim gedir, ondan istəyir, küfürdir. Ona görə biz qəsti bilməliyik. Mütləq. Yoxsa problemə girərik. Özümüzü problemə salaraq. Təbii ki, bunda icmadır bu məsələdə. Quranda kifayət edə ayələr var və həmçinin hədislərdə həmçinin icmadır. Burada qadr iyyad deyir ki, Rahiməullah, Rahmətan vasiyə, ki, Peyğəmbəri sözcükə, yoxsa onu ey biləsə, ey biləsə ona və ya nəsə onun nəfsində, onun nəsəbinə və ya gətirdiyi bir şəriətə nabişliyi görsə, təhqir edəsə və ya söhüşə bənzər bir nəsə disə yələ alçatsa alçatsa və ya ey biləsə o söhüş kimdə amca bula aydındır təbii ki, söhüş sənəyə hökmü aydındır nədir yəni, qətildi sadəcə bunu dərhal demək lazımdır ki, hakim iləyir hakim işlədi aydındır Bunu məsələn sən taş görsən birdən belə zındığı sən işləmə ona. Sən işləmə, yəni öldürüb elərsən birdən. Oldu olmaz, sən nəy dəvər yəni. Öldürmək hakimlik idi. Hakim cəzasını verməlidir, vermir. Sən özün qiyamət gün cavab verəcəksən. Sən nəy dəvər? Yəni ölümün sözünü tutub. Amma sən bəyan sal, Başa sal. Bəlkə başa düşdü zındıqdır. Aydındır? Lakin onun tövbələsə tövbəsi qabuldu yoxsa yox tövbəsi qabuldu yoxsa yox hər adamın Allah'ın dini ilə Allah'ın Peyğəmbəri ilə tövbəsi qabuldu yoxsa yox inşallah bu qalsın gələn dərsimizə inşallah gələn dərsini götürərik ki bəzi alimlər deyiblər tövbəsi qabuldu bəzi alimlər deyiblər yox İndi bir qədər qısa toxunarın bəlkə olan dədli dəlilərinə aydındırıq Və sonda bir nəticə eləyərik inşallah, yorək alimlər sonda nə deyir? Çünki məsələ biraz şərhə ehtiyatı var. Aydın dayı, Allah belə düzün, səlamu aleyküm, və bəkat